Дикої Орди. Власне, посол і прибув до султана, щоб просити миру для всієї землі польської і спокою від Кримської Орди для її східних земель, що стали пусткою. Роксолана відпустила посла, що, здається, й мовила йому ласкаві слова, обіцяла, що султан незабаром допустить його перед свої очі, сміхалася владно, а в самої у душі кричав біль. Невже то все правда? Невже? Невже? Досі ще сподівалася на чудо, досі здавалося, ніби все, що з нею відбувається, лиш сон, ніби вона спала п'ять нескінченно довгих років на своїй самотній постелі, далеко від дому, від рідних, і розділяли їх тільки простори, стихії і загадковість. Тепер мала прокинутися, і пробудження було жахливе. Простори стали бездонною прірвою, стихією, невідворотною смертю всіх рідних і близьких, загадковість, катівською визначеністю. Знов згадувала і не згадувала. Відчий ще більший, ніж тої ночі, коли палав рогатин, і коли кинуто її у неволю охопив Роксолано. Стугою дивилася назад і довкола, які ж високі мури топкапи й вежі над ними, якою безнадією сповитаться земля і небо. Над нею Батьківський дім, що жив у її зболенні Уяві, зник назавжди Ніяких надій Нема за що зачепитися Ні розумом, ні серцем Навіть могил немає Щоб упасти перед ними на коліна Плакати і цілувати землю Поставити хрести класти квіти Цю марну надію відшкодувати Не відшкодоване Повернути навіки втрачене Втішитися в невтішному горі Горе, горе Горе було в цих хмурах і будівлях, у цих безконечних садах, у високих кипарисах, що, мовчазливо, вигойдувалися під вітром, мов темні мертвяки в неухильному загрозливому падінні. Горе прозирало крізь плетевих химерних рослин, безглуздих у своїх буйнощах, у своїй жадібності й склобоченості. Горе розбризкане було краплями і згустками крові на трояндах, що червоніли, мов, серця усіх невинно вбитих, замучених, «Понищених, гори світилося з безсоромно голих стовбурів платанів, і не знайдеш винних, нікому не поскаржишся, не заплачеш ні перед ким, а тусю рідна, чи бачиш ти свою нещасну дитину з того світу, а ти, отче, і де твій Бог всемогутній і милосердний, що не прийшов на поміч ні тобі, ні твоїй єдиній доньці». Це ж знайшла в собі силу, щоб попросити Сулеймана за королівського посла. І Янові Стенчене було дано урочистий прийом султаном і султаншею вперше в діях Османської держави. І дано також відпуск від султанської присвітлої особи з повною, щоправда, неписаною відповіддю про обіцянку вічного миру і дарами для короля Зигмунта. І подякую за королівські дари султанові плащ королівський золотом протканий з червоним берегом згідно з польським звичаєм зорями золотистими засіяний ціпок бурштиновий в золоті. золотий ланцюг золотий в лицарські вузли вагою 364 дукати і ланцюг золотий кручений в пуклі ваги 288 дукатів Ще султан поспитав пана Яна, чи правда, що 500 літ тому імператор германський Оттон подарував першому польському королеві Болеславу і Хороброму золотий трон Карла Великого з його гробу Аваквізграні, але посол не вмів відповісти, де той трон нині зберігається і чи він ще цілий, чи вже пропав десь у безконечних війнах і королівських чварах. Роксолана сиділа вподовж усього прийому на троні османів поруч із сулейманом мовчки. Сухими очима сановно усміхалася панові Яну, котрий вдоволено стовбурчив свої котячі вуса, а в самої у душі лунали такі ридання, що від них міг би здригнутися цілий світ. Але в топкапи ніколи не чують ридань, топкапи великі, тут не чують ні ридань, ні дитячого плачу, ні зітхань, тут промовляє лише ненависть. Та звірі рибуть у підземеллях, і над усім влада незрима, безіменна, таємна, саме тому і безмежна, бо таємне не може мати обмежень. Тепер Роксолана знала, вона не має нічого, крім влади, і повинна мститися цьому жорстокому світові тільки владою. Послала Гасана на вздогін польському послові, щоб передав гроші на відбудову рогатинських церков.